Seguiu escoltant el 107.8 de l'EFM, també radiopalafrugell.cat, si ens escolteu per internet. I nosaltres, en aquests moments, posarem la mirada en l'àrea d'educació per parlar d'una tasca que normalment fan durant aquest mes de juliol, que és el reforç escolar adreçats a joves que, estan, que han cursat educació secundària obligatòria. Per saber-ne més detalls, ens posem en contacte amb la Bàrbara Romero. Bon dia, Bàrbara. Hola, bon dia, Rubén. Doncs, com deia, aquesta, aquests tallers de reforç escolar no és que sigui una novetat, perquè ja és una activitat que veniu fent altres anys eh, des de l'àrea d'educació, oi? Sí, eh, els tallers de, de suport escolar o tallers d'estudi assistit, com nosaltres els, els anomenem, és una actuació que es fa a cada curs. O sí sigui, ja fa moltíssims cursos que al mes de juliol doncs, es proposen aquests tallers per l'alumnat d'educació secundària. Durant tot l'hivern es fan aquests mateixos tallers de suport escolar per l'alumnat de primària i, i el, a l'estiu es fa per a l'alumnat de secundària. Mm -hmm. uh, anava a preguntar, no sé si aquests són tallers que... que venen ja una miqueta marcats des de cada centre, des de cada professor, podem dir, de, de, dels alumnes, o també hi ha, que són, hi, ha, hi ha alumnes, pares o mares que diuen, mira, t'apuntem aquí de forma voluntària, eh, com, com funciona? A veure, aquests tallers de, de suport escolar són uns tallers que estan emmarcats eh, en, en el marc del pla educatiu d'entorn ¿vale? i sota el paraigua de Ciutat Educadora. Eh, és una actuació que eh, depèn tant del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya com de l'Ajuntament de Palau d'Educació. Vale? És un projecte que és eh, comú, que és el Palau Educatiu d'Entorn i, i els tallers aquests són una actuació que estan aquí dins. Eh, llavors, eh, com, com, com ho han de fer els alumnes per poder fer aquests tallers d'estudi i assistir a aquests tallers de reforç escolar? Doncs, els alumnes els proposen els, els mateixos centres de secundària de, de Palafrogell, mm. centres escolars, i ells els proposen l'alumnat que necessita reforçar les matèries que no han superat durant el curs escolar. És a dir, tots els alumnes eh, són proposats per als, per als centres de secundària. O sigui, una família no pot dir, vaig apuntar al meu fill o la meva filla en aquests tallers, sinó que funciona diferent, o sigui, és a través del centre, el centre escolar. Mm -hmm. Són tallers totalment gratuïts, és a dir, no, no s'ha no de pagar res, i eh, sí que són una mica intensius, perquè com que només és un curs, ai, perdó, un mes, doncs es fan una mica intensius. Es fan cada dia, de dilluns a divendres, i es fa una hora i mitja al dia, d'acord? Mhm. Mm Llavors, eh, bueno, funcionen una mica així. És un, són uns tallers que, que, que el que fan és això, reforçar les matèries que no, han, que no han superat eh, durant el curs escolar. El, el fet doncs, que aquests alumnes eh, facin aquests tallers enfocats en, en aquestes matèries que no han pogut superar, que no han pogut aprovar, eh, pot fer variar la nota o, o ja això ja està tancat? Mm, a veure, ells quan arriben als tallers... Eh, ens porten les notes de, de l'institut o del centre, de secundària, ens porten les notes, els informes, i nosaltres, a partir d'aquí, doncs, els, bueno, els hi posem les tastes cada dia no? per, fer, per reforçar el que, el que han de fer. Eh, llavors, nosaltres el que fem a final de juliol és fer un informe individualitzat de cada alumne, o sigui personalitzat, i aquest informe eh, és un informe d'aprofitament de, de, de, del taller, de tot l'alumnat que ha assistit de manera regular. Clar, si ha vingut dos o tres dies, doncs evidentment que no, mm -hmm. però tot l'alumnat que, que assisteix de manera regular tindrà un informe personalitzat que nosaltres li donarem al centre de secundària al eh, qual hi ha el, o sigui, el que, que, que té. Sí. Si és del Frederic Martí, doncs nosaltres enviarem aquest informe d'aquest alumne en, els, en el Frederic Martí o del Baix Empordà o del Prats de la Carrera o de l'Escola Sant Jordi. Mm -hmm. Enviarem per, per tal de que vegin si ha aprofitat o no ha aprofitat aquest taller i sempre ho tenen en compte. Mm -hmm. Jo no vull dir que eh, bueno, que si aquest alumne ha aprofitat durant tot el mes i ha fet totes les tasques que té recomanades pel seu centre, la nota pot canviar, evidentment. Vull dir que no són no són notes tancades, sinó que, que tenen molt en compte l'assistència en aquests tallers de reforç, precisament perquè són els mateixos centres que han derivat els alumnes a fer, a fer el taller. Mm -hmm. És, per tant, doncs una, una bona oportunitat per a aquests eh, alumnes que, que, que doncs, tinguin aquestes matèries pendents. Eh, no sé si amb aquesta dificultat afegida que hi ha hagut aquest final de curs, on doncs, no han pogut tornar a les aules, Uh, ho han pogut fer al final amb, el, amb totes les, les restriccions que ja hem comentat no sé si heu notat que hi ha hagut un increment respecte d'altres anys d'alumnes Sí, doncs certament eh, aquest curs, aquest juliol eh, la, el nombre d'alumnes s'ha duplicat és a dir, està doblat tenim eh, en aquests moments més de 60 alumnes que estan fent aquests tallers en aquests moments tenim 4 grups de, de primer i segon d'ESO i eh, dos grups de tercer i quart d'ESO. Vull dir que eh, eh, s'ha doblat, en, en, en relació amb els anys anteriors, amb els estius anteriors, s'ha doblat el nombre d'alumnat proposat pels, pels centres escolars. I, okay. Hem pensar que durant el confinament i, i més durant el tercer trimestre, que que clar, que s'ha hagut de fer tot telemàticament, sí. molts alumnes s'han doncs, eh, bueno, connectat molt poc, eh, o, o, o fins i tot hi ha hagut que no s'han connectat gens, no? mm. i llavors, clar, eh, aquests alumnes han quedat, han quedat molt endarrerits. Eh, la situació és aquesta, mm -hmm. és que, que n'hi ha molts. Ah, aquesta doncs, Aquesta és una de les podríem dir, novetats que ha portat en aquest cas la, la, la situació actual, a aquests uh, alumnes, o sigui, aquests aquest tallers, perdó, uh, qui, qui són els professors que les imparteixen? És gent de, dels instituts o és uh, gent vinculada a l'àrea d'educació? No, a veure, tots, uh, el professorat és professorat uh, titulat, vull dir que tots són professors de secundària i són subcontractats, o sigui, l'Ajuntament... Mm -hmm. Té una empresa subcontractada i a partir d'aquesta empresa, doncs nosaltres doncs, bueno, tenim el, el professorat que necessitem. Mm -hmm. Perfecte, doncs aquesta iniciativa que, que ve marcada dins d'aquest pla, eh, com ens contava la Bàrbara, de Ciutat Educadora, per tant, no es fa tot arreu, és una bona oportunitat també per aquells alumnes que han tingut alguna matèria doncs sospesa, perquè durant el mes de juliol doncs facin aquesta intensiu i doncs després, si tot va bé, doncs pugui canviar la pugui variar la nota, això després ja depèn de cada centre, com ens ha explicat la, la Bàrbara, doncs eh, enguany, com ens ha explicat també, doncs eh, hi ha hagut més aportes eh, fluència. No sé, Bàrbara, ara la gent ens està escoltant i poder pensar carai, no, no podien anar a la, a la... no han pogut finalitzar el curs a les aules o de manera eh, més aviat normal, però en canvi ara al juliol podem fer aquestes classes. No sé si poder... és una miqueta contradictori per... com ha acabat el curs, eh, també? Com que això poder no, no haver gestionat des del departament, ho heu pogut gestionar vosaltres com heu, com heu cregut convenient, no? Sí, a veure, de fet, nosaltres, clar, les Uh, a les aules uh, tenim totes les, uh, totes les mesures de, de prevenció de seguretat i higiene que està treballa amb el protocol sanitari, evidentment. Vull que l'alumnat, quan arriba al centre, abans d'entrar l'aula se li imedeix la temperatura i se li fa rentar, bueno, se, se les mans amb gel hidroalcohòlic i, a més a més, a les, a les aules, a l'aula estan separats, o sigui, amb la, amb la distància de seguretat o sigui que tenen una taula buida entre mig d'alumne i alumne mm -hmm. i les aules són aules de 10 alumnes és dir que eh, clar no és el mateix eh, amb un institut sí. que, eh, que, que que aquí no? dir, un institut les aules evidentment no, no poden tenir aules de, de 10 alumnes perquè són molts i molts alumnes però nosaltres sí doncs problema. Mm ho -hmm. tenim, tenim molt, és molt, molt, molt, molt estricte i ho tenim molt clar que abans d'entrar de, a l'aula s'ha de, de fer tot aquest protocol, sí. Doncs fet aquesta puntualització, perquè poder hi havia gent que, que estava, ens estava escoltant i pensava carai, és una miqueta raro, doncs eh, ho hem explicat, eh? pocs alumnes i amb aquestes mesures restrictives que bé, en petit format, no, podríem dir, pot ser una miqueta el que es trobaran els alumnes de cara a l'inici de curs al setembre o també a vosaltres mateixos no? A vosaltres mateixes al centre d'educació amb les classes que, que s'imparteixen eh, pot ser una miqueta un petit eh, prova de foc, no? podem dir-ho I tant, és una mica com el, el, el preludi, no? el precedent de del que vindrà i amb mascareta que no ho he dit però bueno, se suposa que ja ja està entès, no vull dir que els nens també, els alumnes venen tots amb mascareta Eh, vull dir que sí, que és una mica eh, l'abans no? de, de, del setembre no? que tots els que hagin vingut als tallers doncs, ja ja hauran fet una mica l'entrenament Perfecte, doncs avui volíem comentar aquesta, aquest tema amb la Bàrbara Romero en aquest cas de de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell. Gràcies, Bàrbara, per atendre la nostra trucada i seguim en contacte per anar explicant més temes relacionats amb l'educació. Moltes gràcies. Bona vale, tarda, Rubén. Adéu. Gràcies. Bon dia. Adeu.